Bueno, nikusten dut guk esan dugu la, ez? Ez, ez dugu egunero esan behar, baina argi daukagu hor joko politiko bat eta joko juridiko bat dagoela. Ni juridikoki ez dut esango, egongo bueno, dira alegeak, arrazoiak a favorez eta kontra politikoki nikusten dut, otegik bere, gu, bere alde egongo garaela, beren presenta, bere kandidatura presentatzeko lehendakaria edo bildurekin lehen joatea hori dudabarik. Ez? Pero, zer esango duten epaiak hor ba, ni ez naiz sartuko baina politika aldetik ba nikusten dut berari eh, aukera emon beharko jekola hor eh, presentatzeko bai